כנף הקירוב השנית, עשר אמות, מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו, ועשר באמה, הקירוב השני, מידה אחת וקצב אחד לשני הקירובים, קומת הקירוב האחד, עשר באמה, וכן הקירוב השני. ויתן את הקירובים בתוך הבית הפנימי, ויפרסו את כנפי הקירובים.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 ושתי דלתות עצי ורושים, שני צלעים, הדלת האחת גלילים, ושני כלאים, הדלת השנית גלילים. וכלה קרובים, ותימורות, ופטורי ציצים, וציפה זהב, מיושר על המחוקה. ויבנתי חצר הפנימית, שלושה טורי גזית, וטור כרוטות ארזים. בשנה הרביעית יוסד בית אדוני,